Hovedet mod Ja tak. Og et ud af. Og hvor de her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 Mit navn det er Anne Lund, og de sidste otte år af mit liv har jeg prøvet på at slå op med recessionsbranchen på grund af alt for krævende, ubeslutsomme, upassende, fulde og selvstændige gæster. Den første gæst, jeg har med, det er Sara, og du var også med i det allerførste program, som hed En kontrakt med djævlen. Og hvis man har lyttet til det, så ved man, at du har været i branchen i 14 år, og har været en rigtig runde Du har nemlig været alt fra opvasker, tjener, inspektør, afvikler, eventkoordinator og you fucking name it. Og så har jeg for lyst til at spørge, ligesom jeg spørger alle, er du stadigvæk i branchen? Ja, men på en øh, mere, øh, kan man sige, afslappet måde. Øh, det er som øh, morgenbarista, og man vil. Jeg laver gåsehøjde til dem, der ikke kan se det, fordi det er der ingen, der kan. Øh, det er et lydprogram. Øh, men, men ja, jeg siger, hej, velkommen til dig, jeg ser dig. Og jeg siger, jeg kan se, du skal have en islatte med havre, fordi at du er her hver dag. Så det er den tilgang, jeg kører nu. Og så er jeg fri klokken 3, i stedet for kl. 1 om natten. Mm -hmm. Så på den måde har jeg udviklet mig. En lille bitte smule. ja. <laughs> Perfekt, dejligt at høre. Malle, vi har også dig med, og det er allerførste gang, at du er med. Yes. Og gang. du har været i branchen i seks år, og du har oh, primært været tjener, mm -hmm. og du har været til lidt forskellige steder. Du har både været det for en lidt mindre koncern, vi har i Danmark, men noget, af studer over, som er den første gæst, jeg også har med, der har prøvet det, du har nemlig også været i udlandet. Du har nemlig arbejdet på et norsk resort. Yes, jeg, jeg tog dig op som øh, ny student, med, nærmest med min studenterhub på faktisk, et par uger efter tog jeg til Norge og arbejdede som servitør, ja. Og derefter som bartender. Hvordan var det for dig? Hvis jeg skal være helt ærlig, ja, så øh, var det jo fedt. Det var det da. Det var da super sjovt, og det var gode penge, og det var lækre drikkepenge, men, øh, men jeg er da også øh, glad for at være færdig. Øh, tak nemlig for min tid, mm. God det say. Som vi også har talt om, så føler jeg, at jeg har udtjent min øh, værnepligt som, øh, som tjener. Det har formet mig øh, i mange henseender. Er du stadig i branchen? Jeg er ikke i branchen længere, nej. Jamen, øh, tillykke med det. Jeg ved ikke, om du som lytter med kunne fornemme det på introen, men i dag der skal vi nemlig snakke om gæster. Altså forbrugeren, der er forbruger af den her branche, som vi jo alle tre kommer fra og for nogen stadigvæk er i. Fordi dagens program har jeg glædet mig absurd meget til at lave, og det har jeg, fordi at i al den tid, jeg har arbejdet som tjener, at jeg er blevet bedømt på Gæstefeedbacks. Altså nogle feedback, der er blevet af gæster, efter de har afsluttet deres aften på den restaurant, jeg har arbejdet på, hvor de så har bedømt og ment en masse ting om, hvordan jeg kunne gøre det bedre, og hvordan øh, de synes, det ligesom gik. Og øh, jeg ved ikke, om I kan ikke genkende til det her, men jeg har en opfattelse af, at folk, der er meget utilfredse, altid er dem, som er enormt hurtige på testerne. Så øh, det var primært dårlige feedbacks, man fik, når man endelig fik feedbacks. Og derfor tænker jeg, at øh, nu var det altså på tide, at os tjenere gav gæsterne feedbacks. Altså, vi kan kalde dem tjener feedbacks for i aften. Og jeg tænker, at vi skal starte dagens program med at prøve at komme ned på tre virkelig genkendelige og hyppige gæster, vi har mødt. Og så prøve at beskrive dem her lidt, og så se, om vi ikke kan give dem et godt råd til hvordan de gør det bedre, næste gang de er ude at spise, i stedet for, som vi har gjort i de tidligere programmer, at vi har givet folk i branchen et godt råd. Så ja, tusind tak til Sara Melle for at være med i dag, og tusind tak fordi du lytter med, og jeg glæder mig enormt meget til dagens program. Okay. Så dagens program hedder Kender Du Typen, og øh, derfor skal vi prøve at se, om vi kan øh, komme frem til de her typer, der spiser noget på de her restauranter, som jeg ved, vi alle sammen er løbet ind i på et eller andet tidspunkt. Mm. Jeg vil simpelthen bare kaste mig ud i det, ved at kaste jer kaste ud over knap. klippen. Ja, lige <laughs> præcis. Og jeg vil sige, hvilken gæst falder jeg ind først, når jeg siger, kender du typen af en gæst? Nej, og jeg har jo bare jo åbenbart 14 års erfaring af, at jeg kan rive ud af røven af sindssyge ting. <laughs> Så jeg synes, ved, ved du hvad, jeg synes, det kunne være dejligt, hvis du lige fyrede en eller anden norsk ting. Du sagde, om... Um, eller okay. Jamen, okay. Lad os starte. men Så laver jeg personligt stræk. Jeg kommer ikke til at komme ind på udseendet endnu. Men øh, der er den her type der kommer ind, sætter sig, øh, har oftest øh, nogen der sådan lidt, De ligner lidt hinanden alle sammen. Der er sådan en her type hvor de er som sætter sig ned. De er ofte bor i flere end ti, sætter sig ned. De har et kort med, ofte ikke deres eget. Kigger er på menukortet. Er det du tænker på der? Er det, er det <laughs> yes. pappas money? Nej, jeg tænker faktisk på firmakortet. Nå, jeg, okay, jeg, jeg tror, sådan. du har stået faktisk Nej, gangen kvaler. Nej, okay. Overhovedet ikke, men de findes jo selvfølgelig også. Jeg føler faktisk måske lidt, at de godt kunne gå ind i den samme type. Men Forresten. de sætter sig ned, kigger på menukortet, kommer ned, så siger de, hvad er det for en foiegræs? Og så er man sådan, en foiegræ, det vil du gerne have Ja, men så skal den også være så også meget, og de aner jo ikke, hvad det er for noget, men de vil gerne have den på en så absolut måde, selvom de ikke ved, hvad det er. Og så vil de også gerne have den dyreste vin til. En chablis når jeg Ja, okay, fint. Det kører vi. Jeg føler også, at det her det er typen, som øh, bare går ind i restauranten og ikke vælger at blive seedet af dem tider, der står i døren for at finde dem et bord. Men bare ligesom ja, ja. siger, jeg sætter mig bare lige herover, I kommer bare, når I er klar, ikke? Og så hænger jeg lige min jakke her. Hvis ikke der er nogen af jer, der gør det for mig. <laughs> ja, præcis. Og det er også typen, når man så kommer ned... Æ, nej, men der, der er ingen af dine kollegaer, der har været her. Jeg var sådan... Jamen, øh, hvem øh, satte der? Nej, nah, men jeg satte mig bare. Nå, okay. Jamen... Øh, Okay, øh, jeg, jeg tror bare ikke rigtigt, at der er nogen der ved, at du er her. Uden, men, uden at jeg vil, jeg vil sige det på den måde, men altså, jeg, jeg tror bare, det er vigtigt du bare lige Men hvorfor vinger? er det egentlig? Det er, at, men hvorfor er det at det er vigtigt for tjeneren, at de ved, at hvor gæsterne egentlig sætter sig? Det er jo for at vi ved, om vi skal ned og sige hej og velkommen til og mangler du menukort og hvad kunne du tænke En Whatever where altså, where are we here. Det er jo vildt for at udøve den service vi kan. Vi der har vi for. brug for at vide, at du er her. <laughs> så den der med, du siger, at jeg gør lige jeg, alt sammen tjeneste, vil jeg bare sætte mig selv. Jeg, ja, jeg troede jo, jo, hvis jeg kom, fordi jeg har jo bestillet bord til det, 20. Det, det, er også det er også typen, der kommer tøffende ind til Cedarpulten og siger, øhm, kommer I med menukort, eller skal jeg bare selv skal jeg bestille op i baren? Sådan her, hvor kommer du fra? Der står man deroppe i Cedarpulten. Cedarpulten er jo der, øh, hvor folk kommer ind, og man så placerer dem ud fra deres reservationer. Um, og hvis ikke, hvis det er walk-ins, så ved man, at man har placeret dem der, hvor walk-ins sidder, så alle er med på, hvor, hvor der er mennesker, der har brug for service. Så hvis du har bare lavet en, uh, jeg kører, jeg styrer selv showet, så bliver det jo den der med, okay, <laughs> jamen, øh, nej, det er ikke en, du bestiller i barn. Um, hvor har du sat dig, og hvornår har du sat dig, og hvem har sat dig? Nåmetiden har sået mig. Jeg, jeg satte mig bare lige. Og hvorfor sagde, hvorfor har du så sat der før dine 19 andre venner er ankommet? I havde super under. I havde super træt, så jeg satte mig bare. Jamen, men Henning hvad... Henning, der er, jeg er ked af sig. Men men men vi, vi ved jo ikke du er her <laughs> simpelthen. Du blev ladt så lige at, og du blev ladt så lige at bekendte kolde. Men hvis nu du er her, som vi, så vi også sagde. Hvad er det for en type så? Hvad er det for en type? Det kunne godt lidt være okay forestil dig okay mælebilledet billede inde i jeres hoved. Mm -hmm. det er en tøffel det er en det er en tøffelsko med øh, det er en sok, om man vil ja. øh, den der der er skjult af skoen mm -hmm. den har måske en lille kvast. <laughs> hvis du er rigtig fræk du hvilke bukser det er en, okay, dig, en øh, det er en dress pant altså du ved den har øh, stryge øh, mærker men vi er enige om den er stram om måsen. Den er 100% strammermåsen. Den er, er sygt Og den er for kort til anklen. Fordi anklen skal vises. Eller, eller er, den sjove hurtige sok. Man kan godt have en lille sjov sok på det Bestil kan man en også. Nej, sådan men så er man ekstra for så er du ikke den der bestiller dumpejern. Men jeg tror allerede med, allermed, med her. Ja, Jamen jeg føler faktisk at jeg beskæret ret meget hvad han gør. Nej, men han er jo sådan en der hopper op og siger, at jeg skal have to flasker af den dyreste boble og det yeah. er nu. Og udtaler og, udtaler, og jo, jeg, udtaler, jeg har signet mig selv. Det har jeg. Ja. Der var ingen der komme i møde når de skulle, så nu har jeg taget den på egen kappe og, og spørger hvor bliver jeg? Vi ved ikke du er der. Fær nok. Du vil gerne have to gange dyreste boble. Fær nok. Råb ud til Barn, hallo. Vi skal have to af den flaske. Det er ikke altid, den er på køkken. Det må jeg bare sige. Jeg føler også, at det er typen, der for eksempel, hvis man kommer ned med en bakke, hvor du stod en masse glas på for at skulle servere deres var efter de har bestilt de her dyreste bobler, så vil det også være typen, der vil begynde at tage, deres, øh, tage glasene fra bakken. Og der føler jeg jo lidt, at gæsten glemmer, at den her bakke står jeg jo og balancerer med. Så der er jo en helt teknik. Når man tager de her glas af, hvor man hele tiden sørger for at tage fra begge sider af, så er man er sikker på, at man ikke vælter den her bakke med væske, man står med. Så når gæsten så begynder at tage de her glas, så, så vælter korthuset korthus, altså, og det kommer til at være et potentielt rigtig grimt shit show. Især hvis det er rødvin. Fordi om man ikke engang bliver skældt ud over, at man har tabt et glas rødvin ned af en som skulle i det nye teater, direkte efter, de har spist, fordi at de lige vil hjælpe mig med at tage glasene for bakket, hvor jeg bare må sige, højt, don't. Hold, hold, hold, hold, siger man. Man står med sine hænder. Men hallo, hallo, jeg Hvis gør du... dig jo lige en tjeneste. Jeg hjælper dig jo, søde lille ven. Mm. Jeg har jo for dig, jeg hjælper dig. Nej nej nej, jeg er faktisk for, at servicere dig. Jeg føler, den det er en type, der, der virkelig gerne vil være selvstændig, og tror, at de ligesom har styr på, hvad mit arbejde kræver, og de ligesom ved alt, hvad der sker. Så styr på maden. Ja, lige præcis. Styr på vinen. Præcis. Nein. Jeg sætter mig bare lige her. Jeg tog lige selv nogle menukort op i den der øh, skuffe, jeg fandt op i jeres øh, tjenestation, og jeg tager også bare lige glas den selv her. Og mens du står med fire talakne i så tager jeg også bare lige den første, fordi der balancerer du heller ikke helt. Altså, jeg føler virkelig, det er en type, der gerne vil være enormt hurtig og enormt selvstændig. Og tror, at de hjælper mig ved at hjælpe. Og der må jeg bare sige, nu no. Hold, hold, hold. Ja, altså det er meget på en eller anden måde en selv scenesættende type. Altså det er lidt, lidt samme med, øh, altså det, det kunne lidt være typen, der diskuterer øh, lægevidenskabelige faktorer Og så siger, jamen, men jeg ved jo bedre. Sådan lidt en mansplægtype. Men jeg har, jo, jeg har jo læst et sted, at det var, at det var, at det var. Men den der artikel, jeg så det sagde jo sådan her så det, kan godt være... det kan jo godt være at det var i 2012 så det men være, at... det er jo stadig i sandheden Det kan godt være alene sagde jeg. det er en eller andet men, men jeg har jo læst at bum bum, bum. At yes. altså den der med at, at gøre sig over nogle mennesker der, jo, der jo ved noget om mm. det der handler om og så, og så være sådan men jeg ved jeg, jeg tror jeg, jeg tror jeg er mere fat i den og det er jo lidt samme type når man kommer ned med bakken og siger du, jeg hjælper dig ikke. bebe bebe jeg har dig ikke? jeg tager den her, jeg har dig hvor man bare tænker, at rent. Altså, hvis, hvis det er, du nu er videnskabsmand, så vil jeg bare lige sige, rent Ej, øh, så hvis du bare tager noget ud af min hånd på pakken her, øh, så ødelægger du hele for, for alle. Der, det er jo et helt fysisk, øh, remedie-puslespil, øh, der foregår her, og det er kun mig, der kan mærke hvilken drink, du kan tage ad gangen. Altså, du Men kan langt... bare køre den øh, gefil. Hvor langt skal vi dykke ned i den her type? Fordi at det er også den type, der kan finde på at stille spørgsmål til køkkenet. Mm. Og selve sådan, hvad er det for noget kød? Er det fra Argentina? Eller altså, hvad er det, jeg spiser? Er det vacuum? Eller er det argentins barbecue? Nej, det minder mig om, der var på et tidspunkt, hvor jeg serverede øh, noget øh, lam for en gæst på et tidspunkt. Og så efter jeg altså, serverede det, så var hun sådan, at det var ikke lam, det var kylling. Og sådan, det er en diskussion, der foregår i nogle minutter, hvor at hver gang jeg er nede ved bordet så siger hun, at det er kylling det er ikke lam. Og så, det er nok mig, der også har været lidt flabet der, eller i hvert fald fået sat mit pisseko, så siger jeg, altså vil du gerne med ud i køkkenet og se... Den fucking lamme kylling der er blevet skåret af. Ja, altså vil du se den pose, den kommer i fra <laughs> <på> slagteren, <laughs> hvor der står lam, og du siger, ja, det vil hun gerne. Og så må jeg jo tage hende med ud i køkkenet og vise fryseboksen, hvor der så stod lam. Det mener hun, du ikke. Jo, hvor hun sagde, at jeg tror, jeg har byttet om på det. Det er også bare to meget, meget forskellige slags kød. Helt vildt. Jamen, det er jo sygt irriterende. Snæl, lad nu være med at gøre dig selv til videnskabsmand på ting, du ikke er videnskabsmand indenfor. Altså sådan... Nej, hun Hvad? har en P.O.D. inden for både kylling Jamen. og lamp. Hun kan da smake ja, forskelle ud, der er smagten nok af you det know. nye af. Men jeg synes også, at den her type er også typen, der vil... Lad os, som I startede med at sige, at det er et selskab på i hvert fald 10-plus mennesker. Ikke? Mm -hmm. Hvor jeg føler også, at det er den her type, at når de var færdige med at spise, så ville de samle det hele i en, et stort tårn af altid vise og skåle og talarkner, og så bare øh, rakte til en og være bare sådan, at vær vi hjælper dig lige. Hvor at det, det hjælper mig bare heller ikke. Fordi hvis man har lagt mærke til tjener, hvordan de bærer tallerkener, så er der en helt specifik måde på, hvordan, hvor man ligger bestikket, hvordan man ligger bestikket, og hvordan man ligesom stabler alle de her tallerkener. Altså det er meget en type, der tror, at de hjælper mig vildt meget som tjener, og de laver mig bare ikke andet end at spænde ben for at gøre mit arbejde bedst og hurtigst muligt. Og for mig har jeg også følt, at det har været svært, når der er nogen, der har gjort en gerning, som jo har været i over bedste bevisning, og så sige, fuck dig. Fuck dig, altså du gør mit arbejde så fucking svært lige nu, og så skal man stå der og prøve at sige, Nå ja okay, og så ligner det lidt, at man er en dårlig tjener lige pludselig, når man skal tage imod alle de her ting, ikke? Jamen jo, fordi det er jo ikke sådan en arbejdsgang normal er. Mm -hmm. Hov på dyb vand igen. Thank you, Henning. Thank you. Nej, jeg føler også, jeg synes især det, at du beskriver, at den her type også kan finde på at samle alting for at være sådan, her. Du, jeg har dig, BB, og sådan, her, Jeg har dig, du, jeg har lige samlet alle ordet. Nej, vi har gjort dig en tjeneste. Nej, men, jamen, det det, har vi her, du, jeg har virkelig gjort Jeg hjælper dig. Dig, ikke? Ja, ja. Jeg, har, du, jeg er med dig jeg er her med dig, ikke? Men, dig men jeg synes godt jeg synes det er en segue ind til en, en anden type i ind i mit hoved mm -hmm. er der jo selvfølgelig nogle typer Alligevel 14 år eller. åh øh, <laughs> undskyld jeg bliver slået ud af det hver gang men øh, jeg synes den der med dem der begynder at stable, det synes jeg også er lidt den der øh, forsamlingshus viben med at vi alle sammen. Ej, har du lokale Ja, vi er alle sammen bukkelokale sammen og sådan noget. Vi hjælper hinanden. Bum, bum, bum, bum. Øhm, det bliver lidt øh, provinset i sin, i sin tilgang med at hjælpe tjeneren. Hvor jeg kan rende rundt og være sådan det er et større selskab. Altså, der snakker jeg 30 plus større selskab. Der vil jeg ellers helt skudt her nu til gæster i et større selskab. Det bedste du kan gøre for tjeneren er. På din flade tallerken, bare at have din kniv og den gaffel på en måde, hvor jeg kan se, at du er færdig med at spise. Mere vil jeg ikke have. Du skal ikke begynde at stable kartoffelskåle eller andet skåle ovenpå, fordi det forhindrer mig i at stable flere ord på din tallerken. Du tænker sikkert, at jeg har samlet alt mit skrald et sted, men nej, nej. Det stopper mig. Det stopper mig. Du You're halting the whole process. Så når folk begynder at stable, som du siger, Anne her, og rækker det til dig, så har jeg jo lyst til at, sådan der, at ødelægge stablen, for at jeg kan bære det bedre. Ja, og det bliver også bare en akavet affære nede ved bordet, at man ligesom skal stå og... Jeg føler lidt, at det ville være den samme situation, hvis der var en, der havde pakket en gave ind for dig, og så du pakker den op og siger, sige, at jeg pakker den ikke igen sådan her, men du skal slet ikke tænke på det, at det er så fint. Jamen, det okay, er sådan der, intentionen er så god. Og så begynder jeg sådan her at sætte af med, dårlig, altså sådan der, med beskidsevise, står jeg sætter af for, at jeg kan balancere bedre og lave puslespil på, på min arm. Øh, selvom det, du har gjort, er jo super sødt, og det er så skønt. Men, men det hjælper bare ikke. Det hjælper men jeg vil også ikke. sige, at den type, vi lige har diskuteret, det er ikke den vibe, jeg får. Jeg får en vibe af, at det nu ikke... Altså, den er Det er måske sådan lidt en... Øh, kom si kom sagt den her. Men øh, jeg tror, at det er for dem selv, de gør det. Det er fordi, så har vi gjort det her for dig. Det er os... Der har gjort en god gerning. Det er her meget typen der er sådan, Præcis, du ved, der så er deler ikke... free money ud, hvis der er et kamera, der filmer. Det er lidt, det, det er lidt <laughs> den vibe, at jeg har af den type, vi taler om nu. Fordi at jo, der er der nogen, der der virkelig i sin bedste mening. Og så bliver det nemlig akaget, når man kommer der ned. Men der er også dem, der sådan er, se her, et, en pyramide vi har lavet. Men hvad vil være et godt råd til den her type, hvis de, øh, hvis de har behov for at være den her... Nu, nu nametropper jeg bare et navn for at kalde typen noget. Men jeg vil jo nok kalde øh, den her type den øh, selvstændige hurtigknipper. Og øh, hvordan kunne vi gøre den selvstændige hurtigknipper mindre selvstændige hurtigknipper? Jamen, læn tilbage. Du har firmakortet med. <laughs> virkelig. Lean back. Leave your shit as is. Når du er færdig, lav... Lav den der. Øh, jeg tror, der er mange, har sådan noget øh, ur for mm. sig. Det, jeg kan det ikke selv særlig godt. Jeg er allerbedst til øh, digitalord. Men det, jeg vil sige, er bare, at du samler din kniv og din gaffel på en måde, hvor det er tydeligt, at du er færdig med at spise. Og så skal du bare lade den være sådan. Og så, ligeglad, så er jeg ligeglad med din ekstra skål med kartofler og det eller andet. Lad lort at stå. Lad hele lort stå. Bare, at du har signaleret, du er færdig her med den tallerken. For så kan vi køre det det hedder sådan noget, det er sådan en ren øh, gæd. Emma Gæd, ja. ja det, er Emma Gade. det er sådan noget kvart over tre, kvart over et, også et muske, eller andet. også måske, jeg føler også det, at de prøver at sige, det er sådan overladet arbejdet til dem, der er på arbejde, og dig som gæst, lad dig selv være gæst. Ja. Lad være med at sætte dig ned ved et bord, Lad være med at bare tage et menukort. Lad være med at stable tallerkenerne. Vi er ansat til at gøre, at du får verdens allerbedste aften, og du forhindrer os i det, når du begynder at gå ind og lave dine rutiner i noget, der ikke er vores rutine. 100%. Og jeg, men jeg, jeg vil så også sige, sådan her, som, en, som et uh, bonuspoint in this conversation, at hvis vi spørger om, fordi nogle gange kan det være snævre gange og, og måder, altså og hvor der har været mange bordet. mennesker, og man kan ikke nå, og du står og har 7.000 keramik-tallerkner på den ene hånd, og hvis jeg så spørger, ej, kan du ikke lige række mig? Bum, bum, bum. Så er det jo en hjælp, der er blevet øh, tilspurgt. Mm. Så er det bare totalt på sin plads. Så vil jeg bare sige, jeg elsker dig, og jeg klaver mine små hænder, hvis du så rækker mig den. Thank God. Fordi nogle gange kan det blive sådan en, uh, jeg står her og balancerer, og jeg vil bare gerne lige ja, have med, så please den der hjælp. Altså på et sted, hvor de kan se, at jeg er i gang med Jeg er i gang, med, twister. Er i gang ja. med en ufrivillig tvister med min krop, Men Det er sådan, jeg giver den kaffekop, der står helt inden. Jeg squatter på en måde, jeg aldrig har gjort før. Jeg prøver at række, og der er ingen, der ser mig. Altså. Så man må gerne være opmærksom på sine omgivelser og på den måde række ud, men, men det skal være øh, efterspurgt. Mm -hmm. Okay, så øh, til dig, der kan genkende til at være en selvstændig hvor der rigtig gerne vil hjælpe de tjener eller bartender, runner, inspektører, kaldt eller hvad du vil, der er på arbejde, er øh, vores allerbedste råd, lad være. Du hjælper ikke, når du tror, at du prøver at hjælpe. Du giver os bare yderligere bom på vejen. Så stol på dem, der er på arbejde, at vi nok skal sørge for vores arbejde og gøre det Allerbedst. Der findes jo flere typer, end den såkaldte selvstændige hurtigkine Absolut. Da jeg sad og tænkte på, hvilke typer jeg var løbet ind i min tid som tjener, der var øh, det første, jeg tænke på, det var, og nu giver jeg det bare en overskrift, det var gæsten, som øh, spilder min tid. Okay, spændende. Kan du uddybe det? Jeg tror, det er til sådan en, uden at vide det. Jeg er i den fulde overbevisning omkring, at de her typer, vi prøver at beskrive lige nu, ikke aner, hvad det er. <laughs> de aner ikke, at de er til besvær. Nej, nej. overhovedet <laughs> ikke. Det her, det er typen, som... Eller når jeg spørger dem, om vi vil have vand med ah, eller uden brus. Ah, yes. Og så er de siddet og... Åh, nej, nej, nej, nej. Det er den største beslutning, jeg har taget jeg de seneste her? tre måneder. Nej, nej, nej, nej, nej. Kan jeg få med citrus. Og så er de siger de, Henning, hvad med dig, du sagde med brus? Anneliese... Du uden, oh. Kan vi tage en afstemning alle sammen ja. med eller uden brugs? Og så siger ja. man... man <laughs> men vi køber både. <laughs> og så kan man sige, men I kan sagtens få begge dele. Oh, okay, men vil vi have begge dele? Okay, men jeg tror, vi kører begge dele. Og allerede der, der går der enormt meget tid på at finde ud af noget, der er så basic, som at finde ud af, at man vil have vand med eller uden brugs. Også fordi de fleste restauranter tager lige så meget for begge dele. Eller et lifehack til, til gæster. Hvis du bestiller vand, så kan du få det gratis, hvis du bestiller postevand. Og hvis du bare bestiller vand, så kommer de 100% til at charge, ja, charge mm. for en glasflaske Aguapanna. Der er lavet af små engle her, og der er dyr, der har spyttet ned i det også. Engle. Mm. Ja, lige præcis. Mm. Ja. Og så kommer jeg bare til at tænke på, hvor mange gange man ikke har taget bestilling fra nogen, der har sagt, når vi er klar til at bestille. Og, og så, så, så kommer det nej, nej, nej. Nej, ej, nej, nej, nej, men jeg har lige tre spørgsmål til uh, den, den den den ret. Men ej, nej, nej, nej, gud, gud, det var også en tredje side af det kortet. Nej, nej, nej. Nej, undskyld, vi spilder en tid. Jeg ved godt, vi lige har hævet dig hernede. Vi er faktisk ikke klar. Nej, okay. Eller også typen, der øh, føler, at de ved, hvad de gerne vil have, indtil de hører Henning sige, Nå, jeg vil gerne have ribein. Ej, vil jeg også hellere have ribein. Så oh, fuck den laks, fuck den ja, laks, jeg vil bum, gerne have bum, bum, bum, bum, bum, Ej, nej, nej, jeg vil faktisk gerne have den laks. Og der har man meget lige stået og taget en hel bestilling for 20 mennesker, og så når folk lige pludselig begynder at række hånden op i vejret, for at sidde og sige, Nå, jeg vil ikke have det alligevel, bare sådan, som om, jeg kan huske, hvad det var, du bestilte. <laughs> altså, jeg sidder bare og tæller, Hvor mange laks, hvor mange Rare. Ja. Altså, Ej, det er jeg det, det er bare på at altså, jeg navigerer i et system. Jeg navigerer jeg i fire kan... Og nu er jeg, jeg nu med alle ja. så det altså. Sådan... Ej, undskyld God. Henning. <laughs> Henning. du hvad? Det er så dejligt at jeg er her. men så er mange af det der skal have det. <laughs> du er bare nødt til at informere om, at det er det er socialt dejligt, når det er i så mange. <laughs> men mindre du skal have, well done englisk, yeah. så får du det. Men har jeg også det. oplevet, at, øh, at der er gæster, der har været øh, bare sådan, men jeg vil bare gerne have en øl. Ja. Og så har man været sådan, okay Nå. No. skal no. jeg blande dem for dig, eller er, er det classic-pilsner i bag en brownie? Eller en de 12 flaskeøl, vi også har. Hvor vi hen, ja. Jeg nævner bare de 12, vi har. Det skal ikke være det. Og så det, bare en almindelig. <laughs> Nå, no, ja. no, så en grøn pilsner ja. er det, det, vi er ude i. Og siger, nej, en classic. Nej, en <laughs> For det, blasfemi, Nej, det at du på øh, Jeg kan også synes der var på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede som barista. Og det var et sted, der var sindssygt travlt. Så øh, folk, stod ligesom kø en, altså, folk stod i kø i lang tid. Vi, vi snakker nok et kvarter for at få de ting, de gammel her. Og øh, der var både et stort menukort foran disken, hvor folk kunne se, hvad det ligesom var, vi havde at tilbyde. Samtidig med, at der stod øh, to størrelser kopper øh, på disken, hvor de bestilte. Og de ville... Alle dage kom op, efter de har stået, hvad, kvarter 20 minutter i kø, vil de komme op og sige, Men, jeg skal bare have en bolle og en almindelig kaffe. Altså, hvis der er noget, jeg kan få en hjerneblodning over, så er det fucking det. Altså, det er så trauma-triggering. For jeg bliver sådan, den der bolle der, vi har 13 forskellige. Hvilken en skal det være? Og hvilken ost? Hvilken ost? Smør eller skal uden det smør? smør? Marmelade, <laughs> Nutella, jeg kan ikke se, hvilken og type Og hvad en er en almindelig kaffe for dig? Ja, og, så, for dig. og så tænker man det er jo bare en filterkaffe, og så man sige, når bare en filterkaffe, nej, en cortado på havremælk, dobbelshjort, hvor man sådan, nå ja, det er da klart, at det er en almindelig kaffe for dig. Altså, hvor det bare var sådan, at sige det, om oh, det skal også bare være en mellem, hvor man bare vil stille de der to størrelser lige foran deres ansigt, og være sådan, jeg ved bare ikke med dig, Lise Lotte. Men jeg kan bare ikke se en tre mellem. lige her. Jeg, kan jeg se, er en lille eller stor. Ja, der er en lille eller stor. Nej, bare en mellem. Som om, at det er sådan, du skal ikke gøre dig til besvær, om det skal være en, en lille eller stor, for jeg tager bare en mellem. hvor det er sådan Men vi har bare ikke en mellem, Liselotte. <laughs> kan du ikke bare lige for mig? Nej. <laughs> nej, nej, nej. Nej. Altså, det er typen, hvor man virkelig er sådan... Du har haft alt tid i hele verden til at finde ud af, hvad du gerne vil have for, at du kan blive lykkelig i den tid, du er i lige nu. Men nu bliver du sur for, på mig, fordi jeg ikke kan regne ud, hvad du gerne vil have. For jeg ved ikke, hvad det betyder, når du siger, en boller eller en almindelig kaffe. <laughs> Ej, men det er så rigtigt. Hold nu kæft, hvad? men jeg bliver helt søjt. Jeg føler nemlig, altså faktisk, det er det for mig til at erindre i, i øh, sige, branchens og mørke, øh, er jo, øh, er jo, det er ikke så øh, på den måde understreget. Men jeg har oplevet, hvor at der har været, øh, hvad kan man sige, selskaber på i hvert fald over 10 mennesker. Hvor at så so, at so er der mennesker midt, midt i selskabet. Altså du ved, de har, booket, de har booket en ret, eller de har booket to retter, eller whatever. De har ligesom øh, forudbestilt. De har forudbestilt. Lige præcis. Forudbukket, så siger jeg. Selvfølgelig har de booket bord, fordi ellers er det fuldstændig loko. Øh, de har jo ikke bestilt, jeg øh, kan man sige, walk på 15. Øh, de har forudbestilt, men alligevel, med det, det hele, er det bare kommer op og siger, hej, Så. ved du hvad, jeg ved, det, det, det er dig, der vores tjener og sådan Jeg vil bare ikke øh, betale for det, jeg har bestilt. Så jeg siger, øh, er du ikke øh, med i selskaberne nede i hjørnet? Er du ikke med Hansen? Er du ikke med Hansen? Ja, ja, er du ikke med Hansen Group eller whatever, ikke? Nu, nu, altså, for bare finde på noget. Men jo, jo, jo, det er Øh, om jeg lige kunne få, bare bare få over på det var bare en cola og det var øh, halvanden ret eller noget ikke? og et blomkogt, jeg ja, ja, måske øh, tre pomfritter <laughs> en, og, og en, en, en, en banedesser, en viskier. og en knus blomkål. blomkogt, det var hvad ved jeg, tre finner vi ud af ikke så, også, så, altså... for Satan mand, vi har en god sjakgang, det finder vi ud af, hvor jeg bare står Nej, øh, jeg og bliver nødt til at Det skal være lige sige... nu, fordi jeg skal nemlig det nyeste. Jeg her skal, ja, altså, fordi... ja, ja, skal ja, nok tog ja. hjem til Jylland, nemlig. Øh, og jeg må bare sige, altså øh, der bliver nødt til at vise dig her, øh, at øh, vi, vi opdeler ikke øh, simpelthen øh, ord på over 10. Dem, dem opdeler vi bare ikke. Nej, nej, hvad du er. Altså, det er jo bare mig. Det er jo bare ligeglad. Det, det kan det du gøre. Nej, det kan det du ikke gøre for mig. Har ja, du godt lige? Det er, det er bare lige mig. Bare... Ja. Så ja, hvad du altså, Åh, oh, jeg ville at jeg bare lige kunne lave den der... Bip, bip, bip. For dig, for bip, bip. dig, bip. dig bip som bip. jeg aldrig har mødt før i hele mit liv. Jeg vil ellers godt gøre det. Men problemet er bare, Der er ikke noget, der hedder bare lige mig. Bare mig, den, øh, den eksploderer i en bare lige mig til 7.000 andre. og Til alle andre, der sidder i selskabet, så siger alle sammen, det er bare lige mig. Bare mig. Må okay. man bare må sige, at så blev det for mig jo lige pludselig ikke en bare mig. Blev så bar blev det en 20, Sarah er kommittet så det her selskab på 15 mennesker, og ikke de 15 andre bror, hun også har, der glemmer I jo ligesom lidt, at øh, det er en restaurant, der kører, og jeg ikke kun har jer. Jeg har Eller det, dig. vil du hvad? Henning Inge whatever your name is, havde det kun været dig, så havde jeg gjort alt. Jeg havde gjort det hele for dig. du <laughs> Nej, ved du hvad? Havde du, havde, havde du været der klokken 21:30, når vi alligevel uh, closing shit down, så vil jeg da gerne stå i en kø og i en, en kørende af mennesker og teste ind, hvad hver enkelt har bestilt ud af et 50-paks selskab. Det havde jeg da gjort. Men nu ligger landet jo således, at jeg har om ikke 10 andre bruger end jer fordi det er fredag aften så så skal jeg jeg bliver nødt til at sige i fanger mig i fanger mig op i i kødranden hvor alle gerne vil have fat i mig og jeg skal køre forretter hovedretter ind eller og jeg skal ned og sige hey kan I lige det i form også en revet. og det er ikke tid til, hvis jeg skal stå og sige når du fik du fik til mig, fordi du delte den med Henriette når Henriette hvem er det men også fordi at vi alle sammen er i en tid lige nu hvor vi har hørt om konceptet MobilePay. Vi alle sammen har en fucking MobilePay. Har vi også. Thing. Figure it out yourself. Også fordi at jeg ved, at der findes så mange restauranter, hvor der allerede står i deres manifest. Vi splitter ikke regninger op på et antal over otte mennesker, fordi det kræver så meget, og det tager så meget tid. Også fordi, at jeg kan i hvert fald huske i min tid som tjener, hvis man havde et, et bord på over otte mennesker, og de så lige den her ene gang fik lov til at spætte regningen op, så sagde man, inden man begyndte at gøre det, jo, det kan vi godt gøre. Men du skal bare vide, at den sidste mand, der skal betale... Kommer til at betale 500 kroner for meget. Kommer til at betale for, hvad der er resterende på den regning. For jeg ved, at der er helt sikkert halvdelen af det her selskab, der ikke kan huske, hvad det er, de har fået. Og de ved ikke, at det koster ekstra, når de har bestilt ekstra. Og så står man der med Henning, rosinen i bølseenden. Der lige pludselig skal... som bare har været ude af tis, mens ja. alle de andre har betalt. Præcis. Ej. Og som bare skulle betale Ej, 250 kroner for en træretter, men lige pludselig står skal betale 783 kroner. Fordi der er en masse smukke mennesker, for at omtalt den pænt. Og så vil folk heller ikke betale for sit vand. Nej, Hvor det de siger, vil I aldrig. Men det har jeg jo ikke sagt, at jeg skulle betale for. Hvor jeg har jo bare fået vin og mine træretters. Ja, ja, men der har været men... vand på brød, Marka. Og brød. Hvad vil egentlig være en drømmebestilling for jer? For den her type, vi sidder og snakker om lige nu, er typen, der snakker i nord, syd, øst og vest og snakker ind over hinanden øhm, omkring, hvad de vil have og hvad de ikke vil have. Og så vil de gerne have tjeneren, der ligesom hører den her samtale, ligesom opfatter, okay, alt hvad jeg siger lige nu, skriver de noget. Og så opfatter de også, når jeg siger, at det virker alligevel. Så hvordan bestiller man allerbedst? Jamen, det er jo den beslut sådan. You take it away. You take it away. Lad sige et på 8. Hvordan bestiller ja. det Der vil jeg sige, at øh, jeg kommer ned. De har alle sammen taget en klar beslutning. De sidder alle sammen klar med ly altså, lys i øjnene. De glæder <laughs> ly sig. Med lys og lykke. Ja, de glæder sig bare, og de, de, de, klar til, altså, de råber nærmest i munden på hinanden, hvad de gerne vil have. Så klar er de til at bestille. Det er mit drømmesnære, at jeg så kommer ned. Og så ville det være lækkert. Det er jo aldrig sådan, men det ville være lækkert, hvis de alle sammen sådan nogenlunde ville have det samme. Og øh, at det ikke bare er én, der skal have kaffe men at det er dem alle sammen. Mm. Det er ikke bare en, der skal have reaktiv. Det er sådan set dem alle sammen. Og det, det er med... kun en, der skal kunne tage du med lidt mindre mælk. <laughs> jeg skal ikke have hvidvin. Jeg, skal... jeg vil gerne have en anden hvidvin end alle de andre. Den også lidt op. Men jeg føler for eksempel også, at jeg ved, at min drømmebestilling vil være, at jeg vil også altid gå ned til et bord. Mm. Og så vil jeg sige, lad os nu bare sige, at det var et større selskab. Ej, det behøver det faktisk ikke engang at være. Lad os bare sige, det de er fem. Yeah, yeah. Mor, far, øh, datter og søn sviger. Ilder nu. Ardor, Ilder nu. Yes, whatever. Yeah, yeah. Så vil jeg altid gå ned og prøve at tage styringen som tjener. Og mm. sige, skal vi ikke starte med forretterne? Yeah. Og så sige, jeg skal høre, hvad alle sammen skal have til forret. Og så skriver man, okay, tre laks, to mm. pønt. Yes. yes. Så siger vi, godt så tager vi hovedretterne, bum bum bum, så tager vi det, dun dun dun dun dun, og så kører vi det den, altså ligesom I, den vejen. Music pregen. to my, ears. Music virkelig. my ears. Yeah. Mit problem, er, eller min problemstilling er, at jeg har øh, oplevet, at halvdelen af gangene, når jeg har gjort det her, har gæsterne opfattet mig øh, styrende, intimiderende eller bossy, som jeg ved har været nogle af de feedback jeg har fået, hvor at jeg virkelig har siddet tilbage med sådan en følelse af, jeg har udelukkende kun prøvet på at få jer til at indse, hvad det er, I gerne vil have, så jeg er sikker på, at I får det mest rigtigt, så er vi sikre på, at vi alle sammen her får en rigtig god æg. Yeah. Jamen det er, at man har sørget for, at alle får, hvad de skal have. Det er derfor, at man laver den der, som du siger, med åh, oh, super, fordi alle så sammen er klar, og sådan her, hvad siger til, at vi siger, alle får retter først? Og så, shabba Og også bare lige for at ja. gentage det, for at vi synes godt, så det var tre laks, to høns. Så folk også lige kan høre, at man siger, det højt. For ellers så føler jeg, at når man har taget en bestilling, og man så kommer ned med det der mad nogle gange, så har folk været sådan, at det var ikke det, jeg havde bestilt. Nej, ja, hvad man er det? Sådan, Nå, men okay, men så har jeg bare fundet på noget. for jeg tænkte, du ville da langt her have en kylling kar. Du lignede lidt, at du var vegetar, ja. for det er derfor, jeg gav dig den her ja, jeg, jeg, jeg, Så Jeg, jeg bare se på, på dig, dig at du var den så. Ja. Du kunne bare se, du var klar til frisk. Er det en mindre sluppe? den har jeg faktisk tænkt over mange gange. Fordi i hvilken verden skal jeg nogensinde finde på, at du gerne vil have en laks? Jeg er Men, jo prøvelig glad ved, hvad du gerne vil have. Ja, ja, også fordi nogle gange... <laughs> så altså. øh, har jeg nogle gange siddet og tænkt, når man har øh, de, øh, diskuteret med nogen, hvorvidt om det var det, de havde besiddet eller ikke, hvor jeg lidt kan sidde med en tanke omkring, altså tror du, jeg har taget på arbejde med den tilgang til, nu vil jeg bare gøre det allermest surt for jer. Jeg vil gerne prank jer. Ej! Det var en prank. Shorrow, man, Shorrow. Du skal... Jeg har jo tit mødt op og tænkt, nu vil jeg gøre dit liv besværligt. Jeg kunne se, du var ikke gravid, og jeg tænkte, du skulle have en satøj i for. først. man. Den stærkeste min, vi har. Metaler, metaler, tung, metaller, tung, metaller. Så skal jeg have en spørgsmål til, jeg kan se det på dig. Du skal bare have et stort vodka shot. Durk ned her engang, end du. Du leder efter en tidligere abort, det kan jeg se. Åh, fuck, mand. Ej, spøjt til Men hvad vil I kalde den her type, som vi sidder og sid Ja, jamen, den er ubeslutsomme. Den, der spiller ens tid, 100%. Okay, men så, hvor, når vi siger, den, der spiller en tid, hvor lang tid, lad os bare sige et bord på fem. Hvor lang tid må en bestilling tage på et bord på fem? For det er en drømmebestilling. Nej, fem, fem minutter. Hvem er det ikke til lang tid? Fem nej. minutter. Højst. Og det, Følger jeg vil sige, det, det synes, er jo lige for meget. Det er et ja. minut per person, ja. Det ja. er jo voldsomt lang tid. Så har man en lille chagong. Ja, vi altså, halverer så den. Jamen, det er, så, får du så, får du så får du lov til at tænke per person. Vi nej, halverer den. To og et halvt. Ingen, og det er en dag lang tid også, synes jeg. Men vi sådan, der... at kommer ned og... så har vi til. Hej, Man har en dejlig aften. Buh, buh, buh, buh. Præcis, så hygge det vi også. Ja. To og et halvt minut. Hej, jeg hedder Amalie. Og de jeg siger, ej, jeg, stor, skal ja. Have, ja. jeg skal have et glas det ene eller det andet. Så siger nej ej, ved I hvad, gutter? Skal I så ikke have vores dejlige, dejlige flaske Chablis? Jeg, jeg mener bare nu, når I er oppe på tre glas, og det er eller andet, I godt kan lide Chardonnay, så synes jeg at lige, I skal opgradere til den gode Chablis. Så er det med den, mm -hmm. hvor man lige står og siger. Mm, jeg for Man lige er sådan, hey, jeg er jeres ven, Men hvad er, er det mest ternet den her skal gøre? Den nu jo beslut sammen. Hvad er det mest i Det, er den, ej, det er ej, ombesendt som midt i det, Nej, ja, ja, så sidder de med menukortet, og de laver den her. jeg vil gerne have det her. Og så vender de menukortet ind mod øh, kroppen. Og så er de sådan, ej, ej, men er det det, jeg gerne vil? Og så skal jeg stå og tage en beslutning, hvor vi de gerne vil have høns eller laks. Mm. I don't know, Hanne. De spørger altså, om anbefalinger mellem ting, der ikke er sammenlignelige. Men også fordi, jeg føler at tit, når gæster spørger om anbefalinger, som er man sådan, at I don't even care. Altså sådan der, mama is working. Altså sådan, jeg er altså fucking ligeglad, hvad det er. Men jeg, altså, jeg, altså, lige, du kan slet ikke gå galt i byen. Altså, med, hvad hvad med burger og bak laks? Altså, Uh, hvad er det? Det er jo forskellige verdener, du bevæger dig ud i her, <laughs> i forhold til smagshorisonter og smagsverdener. Så det kommer jo ind på, hvilken genre du er i? Kan du have lidt sagt Jeg er ude i Torsk. Du... Torsk eller steak? Okay, det er vidt forskellige. Jeg bliver bare nødt til at sige, at det er ja. Ej, ja, det er 100 procent. Og så står det og kigger på dig med sådan store, store øjne. Og så kan man jo, ja, i og over forklare, hvad der er godt ved det, både det ene og det andet. Men jeg kan jo ikke tage en betydning for dem. Det kan jeg jo ikke. Hvis øh, I skulle give et godt råd til øh, den ubeslutsomme type her, hvad skulle det så være? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Fordi jeg er selv ret ubeslutsom, så jeg tror, du tager den her så... Jeg, jeg, jeg, var sådan, jeg har noget meget konkret, synes jeg. Det fedeste i verden er, hvis du allerede har taget en beslutning, når tjeneren kommer ned. Det er det bedste i verden, hvor okay, du bare ja. siger, hvor du er. Jeg har sgu allerede skrevet det hele ned. Så bum, bum, bum, bum, bum. Uden at det skulle lyde, som om du skal tage tjenerens job. Øh, det, det er slet ikke det eller altså, det, det kan også bare være dejligt i det større selskab, hvis der er en, der har taget styringen på forhånd og sagt... Eller du ved, man, man kan bare mærke, at de, de godt ved, at det er besværligt, det vi gør. Altså sådan her, vi, vi, skal have, vi, vi skal have fire forrettere, så er der nogen, der skal have dessert, og nogen, Vi skal jo selvfølgelig alle sammen have hovedretere. Men så er det dejligt, at der er nogen, der har sagt, vil du være det er sådan her, sådan her landet ligger, der allerede har taget den. Eller at de griber, når man kommer ned og siger, hvad siger jeg til? At vi lige ser alle får først, så hun hovedretter, så er det sad. At, at de sådan griber dig. Det er en fucking... Det er en, det er en gæst, der bare er gaven til maven, skulle jeg sige. Og ikke at kalde en tjener ned, når du ikke er klar endnu. Ja. Du skal er, være ja. 100% klar. Der er ikke noget værre end den her. Må vi, må vi bestille? Og så kommer vi ned. Tøffede de, tøffede de, tøffede fordi med stort smil. Og så siger de, at oh, vi er faktisk ikke er klar endnu. Uh på en eller anden måde. Altså, og der, det synes jeg er fair at sige ud i æderen at det, det, er, det er jo spild af alle vores tid. Mm -hmm. Fordi fordi der er jo andre mennesker i restauranten. Vi, vi også lige så, øh, skal smile til at tage os af, og, og så være vant til at det ene eller andet. Så det, så det er en ærgerlig situation, når det så er sådan, knips, knips, må vi tage bestilling? Og så I ikke klar til bestilling. Jeg tænker også, at et godt råd kunne være, at mit job som tjener ikke er at være en del af alle de overvejelser, der er... En del af gæsten, når de har lyst til at besætte, altså det der med, når de kigger op på mig og siger, men jeg ved ikke helt, om jeg vil have laks i stedet for tatar, og så kigger op på mig med store hundøjne, som om, at jeg skal tage den beslutning, hvor det er sådan, jeg er på arbejde, og de beslutninger, jeg tager, det er, hvornår jeg skal sende jeres forretter hvornår jeg skal sende jeres hovedretter og hvornår jeg skal skænke noget mere vin i jeres glas. Det er ikke mit job at bestemme, hvad det er, I gerne vil have at spise lidt nu. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg er ikke helt ansig, for der altså, man sige, der er jo måske en, en my uenig med dig, øh, fordi jeg synes, det er okay at spørge om tjenerens øh, mening mm. i forhold til Mej anbefalinger og sådan noget. Det, det synes jeg er helt fair. Jeg synes også, der er forskel på at spørge om anbefalinger, eller at bare sige, jeg ved ikke, hvad jeg vil have. Og så kigge på dig. Ja. Beslut. Det er det, jeg mener. <laughs> Hvorfor folk vil gerne sige, hvad kan du bare sige, øh, okse eller kylling? Så kan jeg sige, at jeg har godt lide kylling. men det der med, at kigger op på mig og siger, men, jeg ved ikke lige helt, hvad jeg vil have. Hvordan, hvad ja. synes du? Ja. Okay, men, men, men hvad er du besluttet for dig? Mm. <laughs> ja, ej, det er rigtigt. At færre at spørge om anbefalinger uh, and so forth. Men selvfølgelig, som du selv siger, når, når vi er nået til beslutningsfasen, alle har besluttet sig på et fejl på styrer, der laver den der kigger forventningsfuldt op på dig. Hmm. Der bliver det simpelthen bare irriterende Det bliver irriterende til sidst ja. Så det er det gode råd, tænker jeg ja. Ik Ikke være irriterende Ej, Nej, nej Ej, Det er det ikke Det gode råd er og Hvis I er klar til at bestille Så vær klar at i spyttet omkring, hvad der, I gerne vil have Når tjeneren er nede og spørger Om der er nogen spørgsmål til menuen Så stil dem der, og ikke når tjeneren kommer ned For at spørge, har I fundet ud af, hvad I gerne vil have Og så kommer alle spørgsmålene der Tag dem i opløbet så når man kommer ned som tjener, man kan sige, godt venner, hvad har vi fundet ud af? Så kan I sige, jeg skal det, jeg skal det, hun skal det, han skal det. Bum, bum, bum. Ja, man vil rigtig gerne have bum, bum, bum. Ja, jeg gerne, gerne i takt. Ja. <laughs> tænker, det må være rød derfra. Den, Næste gæst, som jeg kommer til at tænke på, når jeg tænker, hvilke ærketyper jeg er løbet ind i i min tid som tjener, har jeg faktisk kaldt, øh, når gæsten og festen er gået for vidt. Ergårs, fordi vi mm. når i, øh, i slutrunden af programmet, så tænker jeg, at det var passende ligesom at afrunde den her type her. Mm -hmm. Øhm, som man også kunne kalde øh, den stive joker. Eller man kunne også kalde øh, vedkommende julefrokosten kongen eller dronningen. Og det er bare den sæson, vi er på vej ind i nu. Ja. Ej. Ej. Rest in peace. Og det, og ja, og det værste det er, at vi skal til at tale om en type nu, egentlig, som jeg bare kan genkende mig selv i. Men det er det, det jo det faktisk, ganske forfærdeligt. Hjem yeah. overha. Ja. Brace og yourself. Det, nej, nej, det er jo faktisk... <laughs> nu er det jo sådan, jeg skal sådan... Sønderens bekendelser. Uh, ej, men det finder. Den der, ej, nej, nej, nej ej, jeg gruer, bliver mig selv. Den, der går op og lægger armen om tjeneren. Og hvor man knap nok selv kan holde balancen. Oj, hvor har det været en fed aften. Nej, vi skal have noget mere. Er mere vin? Vent, vent, vent, nej, vent. Hvad med spiritus? Hvad med, hvad med snaps? Ej, og man får den der rigtig. Hmm. Øh, fordi vi har råd i løbet af aften. Ja. Det er en type, jeg glemmer Men hvad er det for nogle ting, fedt, den her type gør? Ja, det var netop det med at lægge armen rundt om tjeneren. Alt for intim. Stop. Nå, jeg tænker, friends. der er nogle flere ting, den har typisk gør. Der er i hvert fald igen. den der. Okay. Ja, 100%. Åh, skal du ikke med ja. byen? Ja. Skal der. Ja. 100%. Det var uh noget, de gør. Noget, de gør. er op i en bar, hvor det ikke er en bestilt bar en bar. Så løber de op. Jeg er bare, bare t-shirt, t-shirt. Undskyld, øhm, du bliver nødt til at henvende dig til din tjener for at bestille de her ting. Ej, du er, skal du ikke bare lige hurtigt t-shirts? Jamen, altså, det, det kan vi slet ikke her, altså på den måde, som, som du beder om det. Mm -hmm. Æh, altså, det er, det er umuligt. Og så en, en øh, decideret øh, tyghudet. Øh, en tyghudet, øh, jeg forstår ikke, hvorfor du siger nej. Det er også typen, som... Øh, Glemmer det lynhurtigt også, bagefter? Nej, men som, øh, hvor hele restauranten er lukket, uh. og øh, som forsvinder på toilettet i lang tid, og kommer tilbage, når hele restauranten er lukket ned, for at betale regningen, når selve tjenerne er på vej hjem. Altid. Jeg føler også være typen, som øh, vil øh, sige en joke, man har hørt tusind gange før. Som jyde er det også typen, der vil øh, lægge mærke til, at du er hele aften, og komme med øh, jød jokes <laughs> og øh, gentage det, du har sagt på grund af din dialekt et par gange eller ti. Hvad kunne det for eksempel være? Jamen, så kan jeg sige... Kun du tænke dig andet? Hvad vil du ellers have? Så kører jeg, vi den. Hvad vil du ellers have? Vil du gerne have noget andet? Og så er de sådan, hvad vil du Så skal vi jo på marken, hva'? Og så stod jeg sådan, ja, nu er jeg så ikke boet på en mark i hele mit liv, men jo, det kan da godt. Jeg på en mark, Jens. Hyggeligt at møde dig også. Men også det. Skal du have i marken, eller hvad? Nej, men det er jo sådan lidt julefrokost-typen. Fuldstændig det de taber noget, selvfølgelig. De taber, alle taber noget på den aften. Ja, ja. Det er et 100%. Og det gør vi selv også. Og så går, så bare, går ned for at samle op. Du kan da bare blive der hele aften. Ej. Altid med den her. Du kan da bare, du kan da bare blive der Altså, ad, du, det stopper nu. Men så er det også den type, der kan jo godt være den type, som bliver udvidet lidt til den ubehagelige type. Jo, men det findes jo. Der, har det. Tit, der er jo segway, der er tit en or, et overlap. Hvor at man også bliver kommenteret på i forhold til en stram tjener skjorte, Eller stramme bokser. bukser mm. ja. Den type er der også. Som tit falder i den kategorina, som vi snakker om nu. Ja. Yeah. Det, det vil jeg mene. Altså, det er tit den der, Åh, vi, skal, vi skal snobbe. Vi skal snobbe nu. Sara, du kan godt lige fik nogle æg, så jeg sådan. Ej, undskyld, vil du hvad, Henning. Jeg har, jeg har jo lige været nede og sige, øh, at I er så nødt pakke sammen og sådan noget. Men vi er det en type, nu, og... I føler, at der er ingen grænser har? Absolut. Et 100%. Men hvad er det for nogle grænser, de kan finde på at overskride? Med, Jeg vil så sige, kan vi, ikke få flere? kan vi ikke få flere snaps? Ej, men, så, men hvis du har så gode patter, så har du da hvert fald også chancer for at gå op og hente nogle shots. Sådan noget, kunne jeg forestille mig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg laver jysk dialekt fordi det kunne lige så, lige så vel være, ej, okay, med så dejlige patter, så kan du du fandme godt gå op og hente nogle flere shots. <laughs> Helan, de, findes, <laughs> de findes alle steder. <laughs> ja, ja. Altså, på den måde skal man ikke øh, hvad kan man sige, dialekt Nej, nej. Jeg tror, det bliver selv at jyde. Øh, jo, men det kan 100% være den der, at man har haft en god jargon hele aften, øh, Og så når man siger, åh, gutter, nu, kan jeg sku, nu kan jeg strække den længere. Nu har jeg lavet alt pakket sammen øh, rundt om jer. Jeg har allerede strukket den i en halv time. Nu bliver jeg nødt til at lige at sige tak for den gang. Hvor det stadig bliver sådan... Ej, kan vi ikke lige, og hvad må du, så helt ærlig, man, og sådan, og vi skal lige have tre rundt Aalborg, og sådan, nej. altså, arm, der, er blevet, der er blevet sagt nej. Den arm, som Ja, og det, de det er armen. Arm. men den kan også godt blive til lov Armen arm rundt, rundt skulderen, der hurtigt falder, fordi tykkende kraften åbenbart øh, er, er meget... Men hvordan håndterer man den her type? Åh... Altså, hvad har I gjort i de her situationer? For jeg tænker, at det har ikke noget, I sidder og finder på, men det er, fordi I har oplevet det en gang eller så. Hvad gør du? Jeg synes, det er svært, fordi det kommer meget ind på situationen, men jeg synes, jeg har været meget af distance. Hvad betyder det? Okay, så finder jeg lige på, at de enten skal have noget vand, eller lige skal rydde af bordet. Så forsvinder jeg lige lidt, og lad dem lige som. Og så kan jeg komme tilbage i fem minutter efter. Altså, det er jo faktisk super... Øh, Men hysterisk. føler du, at det har hjulpet, når du så kommer kommet tilbage, efter du har lavet dem som i fem minutter? Det er meget forskelligt. Altså, jeg er slet ikke typen, der kan finde ud af at sige fra, nemlig. Det skal virkelig noget langt ud, før at jeg øh, kan finde ud af at sige, ej, nu er det nok. Men det så. føler jeg virkelig noget, der går igen i tjenerfaget. Det er man aldrig... Øh, ja, ja. You're here to please, not to say no or ja, ja. reject. Men det er meget, gæsten og ret. Man har øh, gæsten ret? Nej, vil jeg mene. Et specifikt moment om man vil. Jeg har oplevet, har været øhm, to selskaber back to back, lige ved siden af hinanden. Jeg står og sådan rydder af fra det ene selskab, imens de andre, der har været der i halvanden time længere end de andre, er jo. Og de, de skubber til mig, og de prikker til mig, imens jeg, Altså, det er jo tydeligt for et hvert menneske med øjne i hovedet, at jeg øh, lige nu balancerer med øh, tror jeg, 20 tallerken på den ene arm. Så, så kan du lige... Jeg var lige altså, sådan at Jeg er utrolig besat ved som. andet. Og alligevel prikker prikker, prikker he hey, hey, hey, hey. prikker jeg. Altså, Og sådan her, ender med en lammer-agtig på armen, hvor jeg siger. Jeg kommer straks igen. Ud med tingene i opvasken, allerede pisset over det der. Sådan, hvorfor skal du tage kontakt til mig, når jeg er Jeg Har ikke også oplevet, at der er nogen, der har spurgt om dit navn i starten af servicen, og så bare resten af den der aften har siddet og råbt dit navn, som om de var en del af en eller anden børnehave? Og været sådan der, Anne, Anne, Anne, Anne, Anne, det er bare lige fordi, ba, ba, ba, ba, Ja, altså man, man er sat i verden for dem. Mm. Ja, det var lidt den vibe, jeg fik den aften der. Klip til, jeg kommer ud igen, så er en og de, de siger det mere og mere sådan, øl -tø, øl -tø. Altså, sådan der, de, de kan jo næsten ikke udtale det længere, hvor mange øl, de skal have. Hvor jeg så ender med at gå til en af dem, der styrer showet den aften, og siger, hvis de kommer forbi dig, og siger en nu hopper jeg lige på toalettet for fra Hvis de siger en til dig, væk det lige, sådan, find lige ud af, om du selv synes, det skulle være passende. Kommer tilbage til, de har fået to kæmpe fadøl. Og jeg bare sådan, nu er der ingen, der forstår noget længere. Altså sådan, at, at den der med, at gæsten har altså ret, og så ender gæsten med at få ret, selvom de har været fucking pæne i ass hele aften. Men hvad ville være et godt råd? Nu går vi jo ind i julefrokostsæsonen, så hvad ville være et godt råd til den gæst, der skal ud på restauranter og holde deres nu? Social distance. Flashback tilbage til corona. Nej, men ærligt. Det er så grænseoverskridende med fysisk kontakt. Øh, også fordi, nu er, jeg selv, nu er jeg selv den type, der godt kan finde på at lægge en arme om tjeneren. Og øh, det er jeg bare det er også derfor, jeg synes, det er så forfærdeligt at tale om det her, fordi at det, det er bare fucking ubehageligt. Bare Rent fysisk, ingen kontakt. Og så jamen, nej, jeg tror faktisk, at fysisk kontakt er den, der, der gruer mig mest. Hvad siger du så? Æh, jamen, helt sikkert. Altså, øh, vær påpasselig med din fysisk kontakt. Altså, afstem det fra start. Altså, mm. Om jeg har lavet high-fives hele aftenen, der allerede har været god stemning før nok, men det, det betyder jo ikke, at øh, du bare skal lade den vandre ned og landen altså sådan uh, uh, uh. alt med mod, og det der med at man må gerne lytte til resten af selskabet, når de siger nej, når de der to stive i jorden, bliver ved med at sige mere øl, mere øl, mere øl, og de kan dårligt udtale de ord, og det er seriøst tostævlelsesord. Når man ikke kan udtale tostævlelsesord, så må det stoppe. Så, så må det være, det må næsten være reglen for, så må vi gerne sige tak for aften, fordi det er var fuldstændig vanvittigt. Du må gerne lytte til resten af selskabet og sige, ej, I skal ikke give mere til dem. Selvom man kan blive overrumplet af styrende mennesker. Ja. Helt sikkert. Men hvad vil være rådet til gæsten? For jeg føler, at det her råd det er nok mere til tjeneren omkring, end de godt må sige fra. Men hvad vil være råd til selve gæsten, der kommer ind med den her indstilling? Jeg synes jo typisk, at det er øh, større selskaber, hvor det er at man bliver udsat for de her ting. Øh, hvor man bliver virkelig udfordret. Og det tror jeg, at det er det der med, hvis du ved, at du har en, en udfarende onkel, eller en udfarende moster, eller det ene eller andet, at det er okay, at du siger nej på vegne af dem, og du udtrykker det direkte til tjeneren. Så tjeneren ved, de må gerne sige nej til vedkommende, når de henvender sig direkte. For det kan være vildt svært at navigere i, hvem man skal lytte til. Fordi man ved ikke, hvem der betaler, når det er større selskaber. Mm. Altså, man aner det simpelthen ikke. Så man står bare der, ung pige, ung fyr, whatever... Så et godt råd ville være, at vi går op i et selskab, eller vi, kommer, vi ankommer som et selskab. Den, der har booket bordet, den, der står for regningen, siger lige, hej, det er mig, der er Susanne Jacobsen. Det er mig, der har booket det her bord, og det er mig, der betaler. Jamen, det, det, det er mig, du henvender dig til, hvis der er noget. Og jeg siger, når jeg går, og når jeg er gået, så er det vejen regning for, for resten. Okay, mm. så et godt råd kunne ligesom være, at hvis man som gæst skal være en del af julefrokostsæsonen lige nu, så find en ansvarshævne for det her bord og gøre den til høvdingen, og så når I har fundet høvdingen, så lad høvdingen, eller nej, så lad tjeneren vide, det her det er høvdingen, så hvis tjeneren oplever et eller andet, eller det er svært at finde rundt i, eller hvad det er, de gerne vil have, så det er det høvdingen, man tager dialogen med, og ikke hele bordet, der alle som har en indsigelse i, der sprænder dem omkring, hvad det er, de mener og synes, og hvad det er, de gerne vil have. Helt sikkert. For det kan være meget svært at navigere i alle de forskellige indgangsvinkler øh, på bordet. Altså, de kan sige, mm, jeg har sagt. Altså, der er brug for en, der siger, nej, jeg styrer, jeg styrer sladets gang herfra. Du har lyttet til, når den sidste gæste er gået. Mit navn, det er Anne Lund.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 at jeg gæster, der er ude og spise i weekenden, eller på vej ind i julefrokostsæsonen, at øh, vi ved, også tjener, at I gør med alting, med allerbedste hensigt, men der er nogle ting, I godt kunne gøre bedre, ligesåvel I også mener, at vi tjener kunne gøre nogle ting noget bedre. Så lad os alle sammen mødes på midten. Tusind tak til Sara og Malle for at have været med i dagens program, og tusind tak, fordi du, som har lyttet med, har lyttet med.